يا من شغلت الهم ابواب باب للتوبه أسلم واذكر يوما لا تقوى عنه الله ان تندم واذكر يوما لا تقوى عنه الله أن تندم سلل للذي سوا كل الناس من ادم يا مؤمن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشريكين رأي هذا هو مرحبا أنا أطلقك إلى الله ومع ذلك جدًا جدًا أنا وكل أحد أحد يمسل ونحن أعطي الله أنا أعطيه لا أعطيه قد تقوى المولى نادًا وتمسس في قرآنه ان الله كورونا ستوديو ستوديو سبي قالوا اولم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا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 Allah الله والا اسلام بحب الله والا اسلام بحب الله والا اسلام احب الله والا اسلام احب جحافل الله اوзвишени каж мисмо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 Kazivanje, kazivanje o Allahovim, Allahovim vjerovjesnicima Kazivanje o Yunusu Aleyhisselam Kur'ansko kazivanje o Yunusu Aleyhisselam spomenuto je u surama El Enbiya, Es-Safat i El Kalem Čak je jedna sura nazvana po njemu U skladu sa ajetima Hadisima poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem, predajem od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Yunusu alaihi selam. Yunus je sin Meta i ne spominje se njegova uzlazna muška loza, kao što je slučaj sa porijeklom ostalih poslanika. Stanovali su u gradu Niniva, nasuprot grada Mosula, na rijeci Tigris, na prostoru današnjeg Iraka. Broj stanovnika Ninive u tom vremenu bio je veliki. Uzvišeni Allah kaže I posla smo ga stotini hiljada ljudi i više. Ibn Džerir navodi da je Ubej ibn Kaab radi Allahu anhu rekao Pitao sam Allahov poslanika sallallahu aleyhi ve sellem o riječima uzvišenog I poslali smo ga stotini hiljada ljudi i više, pa je odgovorio. Bilo ih je preko stotinu i dvadeset hiljada. Allah uzvišenim je poslao Junusa, njihovog sunarodnjaka, da ih pozove vjerovanju U Allaha uzvišenog Kao jedinog Boga Oni su odbili povjerovati I bili uporni u svom nevjestu I natu. U laž ga ugonjili Kada se ovakav odnos prema njegovom pozivanju I njemu odulio On im je rekao da će ih Ako ne povjeruju za tri dana Zadesiti kazna Allah uzvišeni mu je dozvolio Da ih upozori I da im kaže kako imaju samo tri dana da povjeruju u ono čemu ih poziva ali mu nije dozvolio da ode od njih što je on izgubjuši nadu poznavajući ih učinio kada je otišao od njih počeše se obistinjavati znakovi Allahove kazni nad njima prekrio ih je veliki crni oblak iz kojeg se jasno vidjelo zlo po njih i kazna kada su ugledali te oblake Svatiše, da će se Junusova prijetnja Allahovom kaznom nad njima obistiniti. Sakupili su se prvaci tog naroda i rekli Ovo je totalno uništenje. Zadesit će nas isto ono što je zadesilo narode prije nas. Sakupili su se ljudi razgovarajući o novonastaloj situaciji jednoglasno zaključili. Tako nam Allaha Istimo nam je rekao Junus, Allaha nam, ovo je kazna i nema nam spasa od Allahove kazne, osim da povjerujemo Allaha i te obučinimo. Obukli su ispostničku odjeću, razdvojili svako mladunče od njegove majke, a zatim su skrušeno i ponisno molili Allaha uzvišeno da im oprosti. Dok su molili, svi su plakali. Ljudi, žene, sinovi, I krupna i sitna stoka se uskomešala i uznemirila. Deve i njihova madunčad su rikala, krave i telad mukala, a ovce i janjad su blejala. Bio je to veličanstven i jeziv prizor. Tako su proveli tri dana. Plakali su i Allaha uzvišenom preklinjali za milost. Zbog svega ovog Allah uzvišen je svojom moći i milošću Otklonio od njih ranje zasluženu kaznu Koja se već bila nadvila iznad njihovih glava Poput mračne i teške noći Uzvišeni Allah kaže Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao I kome je njegovo vjerovanje koristilo Osim i umsova naroda Kome smo kada je povjerovao ponižavajuću kaznu u životu na ovome tu otklonili i život mu izvjesno vrijeme produžili. I samo pitanja zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao osim Junusova naroda, jasno se vidi da među svim narodima jedan nije u potpunosti povjerovao, osim Junusova naroda. Nego je bilo kao što uzvišeni Allah kaže Mi ni u jedan grad nismo poslali opominjača, a da oni koji su bili navikli na raskošan život u njemu nisu rekli Mi ne vjerujemo ono što je po vama poslano. Oni su svi povjerovali straha da ih ne stigne kazna, na koju ih je upozorio njihov poslanik. Iskreno su se Allah u uzvišenom obratili, iskreno mu se predali. Po pitanju hoće im njihovo vjerovanje koristiti i na hiretu, I hoće ih spasiti od onosjetske kazne, kao što ih je spasilo od ovosvjetske mufesiri se razilaze? Jedni smatraju da im njihovo vjerovanje koristilo samo na ovom svijetu, a drugi smatraju da će im koristiti i na budućem svijetu. Mišljenje da će im koristiti i na budućem svijetu je ispravnije. Uzvišeni Allah kaže, i posla smoga ga hiljada ljudi, Ili više? Oni povjerovaše, pa im dado smo da do određenog roka uživaju. Ovo uživanje do određenog roka ne isključuje mogućnost spasenja od ahiretske kazne. Allah najbolje znaite fil al khair warqa ufqa inna al alya wa tabghi muslima anta unwan li amjad alula fahjur al awhala wa sa'at fis sama fahjur al awhala wa sa'at Zajedno se sa jednom grupom ljudi ukrca u lađu te su se otisnuli njome na pučinu. Lađa je bila preopterečena pa je prijetila opasnost da potane. Nastupilo je nevrijeme. Malo je falilo da se svi utope. Pobacali su tovare i robu, ali to nije bilo dovoljno. Zajedno su se posavjetovali kako da postupe. Pa su odlučili da bacije kocku. Pa na koga padne, njega će baciti slađe da bi je rasteretili kada su bacili kocku ona je pala na Allahov i rovjesnika i unusa ali mu nisu dozvolili da baš on bude bačan kada su kocku bacili drugi put ona je opet pala na njega tada se počeo spremati da skoči ali mu oni opet nisu dozvolili kada su i treći put bacili kocku ona je opet pala Na njega Allah uzvišeni je htio Da se s njim nešto krupno desi Uzvišeni Allah kaže I Yunus je Zaista bio poslanik Kada pobježe Na prepunu lađu I baci kocku Kocka na njega pade I riba ga proguta A bio je zaslužio prijekor I Yunus alaihi salam je shvatio Da izbor pao na njega, pa je ustao, skinuo odjeću i bacio se u more. Ibn Mesud radijallahu anh kaže Allah je poslao veliku ribu koja je prekrstarila mora da bi došla i progutala Junusa. Allah je nadahnuo ribu da mu ne drobi kosti i da joj Junus nije obskrba, kao i to da će na utroba za njega biti samo zatvor. Pošto se Yunus, ali i ali selam našao u utrobi ribe, pomislio je da je mrta. Zatim je mrdnuo glavom i pružio svoje noge i ruke. Vidio je da je živ, pa je ustao i klanjao u utrobi ribe. Pao je Allah u na sečdu i rekao Gospodaru moj, činim ti sečdu na mjestu na kakvom je nikada niko nije učinio. Ta riba ga je u svome stomaku pronijela kroz mnogo mora. Nema jednoglasnog mišljenja po pitanju dužine njegovog boravka u unutrašnjosti ribe. Katade kaže da je unutra ostao tri dana. Džarferes Sadik kaže da je ostao sedam dana. A Ebu Malik kaže da je u njenoj utrobi proboravio 40 dana. Postoji mnoga druga mišljenja, a Allah najbolje zna koliko je vremena u njenoj utrubi ostalo. Ibn Džerir prenosi od Ebu Hureyre, radijallahu anh, da je poslanih sallallahu alihi sellem rekao, kada je Allah htio da zatvori Junusa utrubu ribe, objavio joj je, progutaj ga, ali mu nemoj jesti mesa, ni lomiti kosti. Kada ga je ona snila na dno mora, Junus je čuo neke glasove, Pa se zapitao, šta je ovo? Allah mu je tada objavio. Ovome slave morske životinje, pa je on u utrobi ribe počeo slaviti Allah. Ibn Ebi Hatim prenosio Denesa radijallahu anah, da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao. Kada se vjerovjesnik i unus u utrobi ribe prisjetio da učini dovu, to je učinio ovim riječima. La ilaha illa ente Subhaneke inni kuntu min al-zhali min Allahu Nema Boga osim tebe Hvaljen neka si Ja sam se doista prema sebi ogriješio Ta dova je doprla do pod arš Pa su meleki rekli Gospodaru Odnekle se čuje jedan poznati prigušen glas On reče Zar ga ne prepoznajete? Ne, gospodaru, rekoše oni. Ko bi to mogao biti? On odgovori. To je moj rob i unus. Oni rekoše. To je tvoj rob i unus, od kojega se stalno uzdižu dijela koja se primaju i dove koje se uslišavaju, a zatim nastaviše. Gospodaru naš, zar mu se neće smilovati Zbog onoga što je uradio u blagostanju I spasiti ga iz nevolje Hoću, reče on Uzišeni, Allah kaže Izun nunu, kada ljutit ode I pomisli da ga nećemo kazniti Pa poslije u tminama zovnu Nema Boga osim tebe Hvaljen neka si A ja sam se doista prema sebi ogriješio Mi mu se odazva smo I iz nevolje ga izbavismo. Tako mi spasavamo vjernike. Spomenute tmine u ajetu su tmina mora, tmina riblje utrobe i tmina noći. Tako Allah uzvišen spašava sve vjernike kada ga pribelaju i ne mole ovom dobom. Potstitanje naučenje ove dove je preneseno i od poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmed Tirmizi i Nesai navode da je Saad ibn Ebi Vekas radijallahu anha rekao Poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam je jednom prilikom počeo govoriti o najboljoj dobi Tada je naišao jedan beduin i zadržao ga sve dok poslanik nije ustao i krenuo Ja sam krenuo za njim i kada sam se pobojao da će mi umaći u kuću Udario sam stopalima u zemlju Pa se poslanik okrenuo prema meni i rekao Ko je to? Je li Ebu Ishak? Rekao sam Jeste Allahu poslaniče Počeo si nam pričati o najboljoj dovi Pa je došao onaj Beduin i prekinuo te Onda je rekao Da, to je Zumnunuva dova dok je bio u utrobi ribe La ilaha illa enta subhaneke inni kuntu min avvali min. Nikada muslima nije zamolio svoga gospodara tom dovom, a da mu nije bila primljena. Uzišeni Allah kaže, i da nije bio jedan od onih koji Allaha slave, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana kada će biti proživljeno. al se jujedna nas na put Jedni kažu da on tada dok je bio u utrobi ribe nije slavio Allaha, donosio šehadet i ponizno priznao svoj grijeh, pokajao se i vratio Allahu, ostao bi tamo sve do sudnjeg dana i bio bi proživljen na sudnjem danu iz utrobe tog kita. Drugi, od kojih je Ibn Abbas, radi Allahu Anha, kažu, da nije, prije nego što ga je proutala riba bio donih koji Allaha slave, koji su mu pokorni, klanjaju namaz i mnogo si sjećaju Allaha, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana kada će biti proživljeno. Drugo mišljenje potvrđuje i hadis kojeg prenosi ima Mahmed od Ibn Abbas radi Allaho anha, u kojem stoji da mu je poslanik s.a.v. rekao Mladiću, poučit ću te nekoliko veoma bitnih stvari. Pazi na Allaha čineći što ti je naređeno, i ostavljajući što ti je zabranjeno, i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, naći ćeš ga uvijek u svojoj blizini, kako te pomaže. I sjeti se Allaha u blagostanju, sjeti će se On tebe unevoli. Uzvišeni Allah kaže, i mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a bio je nemoćan, To mjesto gdje je izbačen, bilo je pustoš bez ljudi, plodova i drveća. A on se osjećao klonula i iznurenog tijela. Bio je slab, kao tek rođeno dijete. Uzvišeni Allah dalje kaže I učini smo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ebu Horeire radi Allahu Anhu rekao Kada je junus izbačen na pusto mjesto, Allah je dao da iznad njega izrastelo za tikve. Neki učenjaci kažu u tome što je tikva iznad njega izrasla ima više razloga kao što su. Listovi su joj nježni, ima ih puno i prave hlad. Insekti se ne približavaju, plod joj se može jesti od samog zametanja, pa sve dok ne poraste, svjež i kuhan, sa korom i sa košpicama. Pored toga, tikva pospješuje rad mozga, a ima i mnogih drugih koristi. Allahu uzvišeni je dao i divo kozu, koja mu je dolazila ujutro i navečer i hranila ga svojim lijekom. To je samo jedan vid Allahove milosti, blagodati i dobročinstva, koje je ukazao. Musliman. Ukazivanju o Junusu, alaihi selam, je opomena i našem poslaniku, wasalam, da svoju poslaničku misiju tačno i precizno odradi i da ništa ne čini bez Allahove dozvole. Ukazivanju o Junusu alihi selam je uputstvo poslaniku sallallahu alihi wasallam i svim misionarima iz njegovog ummeta da se strpe na nepravdi i uvredi koju im nanose nevjernici i da će Allah uzvišeni presuditi između njih i dati vjernicima sretan ishod i rješenje na ovome i onome svijetu. Uzvišeni Allah kaže... Ti strpljivo čekaj presudu svog gospodara i ne budi kao onaj koga je riba progutala. Imam Buhari prenosi od Ibn Abbasa radijallahu anh da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ni jednom robu ne dolikuje da kaže: Zaista sam bolji od Yunusa ibn Matta. لا لن لن لا لن لنا لا لا لن لن فرددوها الله أكبر الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله يا مجاهد للسلاحي al turad